Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Alif Lam Mim Alif Lam, Mim. Məllahu la ilaha illa huval hayyul qayyum Allah ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Əbədi yaşayandır. Bütün yaradılanların qəyyumudur. Nəzəl əleykəl kitabə bil haqqi musaddiqal limə beyne yədihü vəənzəlat təvratə vəl incil O sənə kitabı gerçək olaraq ondan əvvəlkiləri təsdiqləməsi üçün nazil etdi. Tövratı və İncili də o nazil etdi. مِن قَبْلُ هَدَيْنَا النَّاسَ وَأَنزَلْنَا الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ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 İnnə Allahə la yəxfə aləyhi şeyun fil ardı və la fissəmək. Şübhəsiz ki, nə yerdə, nə də göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmaz. Hüvə alləzi yusawirkum fil arxami keyfə yaşaq. Lâ ilâhe illâhu al sizə istədiyi surəti verən odur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Qüdrətlidir. Müdriktir. Huvallezii anzal alayka alkitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi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 وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ Kitabı sene nazil eden odur. O kitabın bir qismi manası aydın ayelerdi ki, Bular da kitabın anasıdır. Digərləri isə mənası aydın olmayan ayələrdir. Qalblərində əyirlik olanlar fitnə fəsad törətmək və istədikləri kimi yozmaq məqsədi ilə mənası aydın olmayanın ardınca düşəllər. Onun yozumunu isə Allahdan başqa heç kəs bilməz. Elmdə quvvətli olanlar isə deyəllər: Biz onlara iman gətirdik. Hamısı bizim Rəbbimizdəndir. Bunu isə ancaq ağıl sahibləri dərk edəllər. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idhaytana wa hab lana min ladunka rahme innaka antal Ey Rabbimiz bizi hidayet yoluna yönelttikten sonra qalbimizi saptırma və bizə öz tərəfindən mərhəmət bəxş edir. Həqiqətən sən bəxş edənsən. Rabbana innekə jəmi'un nəsi ləyəum illa raybə fīh, inna allahə la yüxliful mi'ad. Ey Rəbbimiz, həqiqətən gerçəkləşəcəyinə şübhə edilməyən bir gündə insanları bir yerə sən yığacaqsan, həqiqətən Allah və ədinə xilaf çıxmaz. İnnellezine kafarû lan tuğniya anhum emwâluhum ve lâ olanların ne malları ne de evladları onlara Allah'ın huzurunda heç bir şey ilə fayda verebilməz. Onlar cəhənnəmin yanacağıdırlar. Qədəb-i əl-i Fir'aunə və alləzənə min qablihim kədəb-u bi əyətina fəəəxəzəhumu alləhu bi zunubihim və alləhu şədid ül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 Qüllilləzīnə <Gül> kəfəruusə tughləbuna və tuhşəruna ilə cəhənnəmə və bi-səlmihəd. Kafirlərə de ki, siz məqlub olacaq və cəhənnəmə toplanılacaqsınız. Ora nə pis yataqdır.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 زُينَ لَِّا صِحبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِسَاءِ وَالبَنينَ وَْقَنا قيرمُقَ طرَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِذَّّةِ وَالْخَل المُسَمَةِ وَْأَنعامِ وَالحَوف ذَلِكَ مَتاع الحياتةِ الدُّنْييا.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 pak ölçülər və Allahın rızası vardır. Allah qullarını görür. Ellezina yekuluna rabbana inna amanna faghfir lana dhunubana wa qina əzəbənna. O kəslər ki, ey Rəbbimiz, həqiqətən biz iman gətirdik, bizim günahlarımızı bağışla və bizi od əzabından qoru deyirlər. Əl-sabirinə və əls-sadiqinə vəl-qanitinə vəl-münfiqinə vəl-müstəğfirinə bil əshaq. Onlar səbir edən, doğru danışan, Müthi olan, malından Allah yolunda xərcleyən və süb çağına yaxın bağışlanma diliyən kimsələrdir. Şəhidəlləhu ənnəhu La ilahə illə huvə Vəl mələikətü və ulul ilmi qaimən bil qisq La ilahə illə Azizul Hakim Allah özündən başqa ibadətə layiq olan məbudun olmadığını şahidlik etdi. Mələklər və elm sahibləri də şahidlik Allah əbədi olaraq ədalətli olmaqdadır. Ondan başqa ibadətə layiq olan Məbud yoxdur, kudretlidir, müdriktir. İnnəd-dīnə əndə Allahil-İsləm və məhtələfəl-ləzīnə ұğutu l-kitəbə illə min ba'di mə cəəəhümul وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Həqiqətən Allah yanında qəbul olman din İslamdır. Kitab verilənlər ancaq özlərinə elm gəldikdən sonra aralarındakı zülm və həsəd üzündən ixtilafa düşdülər. Kim Allah'ın ayələrini inkar ederse bilsin ki, Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Fəin haccûkə fəql əslamt vəchiyə lilləhə <Sessizlik> və mən ittəbə'ən vəql lilləzīnə əutu l-kitəbə və l-ummiyyənə əslamtum Fə in əsləmu fa qad ihtədəu və in təvalləu fa innamə əleykel bəlağ wallahu bəsirun bil ibad onlar səninlə mübahisə edərlərsə deki mən özümü ardımca gələnlərlə birlikdə Allah'a təslim etmişəm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 İnnallezine yakfuruna biayatillahi veyaqtulunennabiyine bighayri haqqin veyaqtulunellazine ya'murun bilqisti minannasi fabashshirhum fabashshirhum bi'azabin aleem Allah'ın ayetlerini inkar edenleri Peyğəmbarları haqsız yerə öldürənləri və ədalətə çağıran insanları öldürənləri ağrılı acılı bir əzabla müjdələ. Ulai ka-lzin habitat a'maluhum fi-d-dunyā vəl-āhirati Onların əməlləri həm bu dünyada, həm də ahirətdə heç olacaq. Onların yardımçıları da olmayacaqdır. Əlm tara ilal lazina utuna sibam min alkitabi yudauuna ila kitabil lahi liyahkuma baynahum thumma yatawalla fariqun minhum özlərinə bir pay verilmiş kəsləri görmədimmi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 وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Bu, onların, od bizə ancaq bir neçə gün toxunar demələrinə görədir. Onları uydurduqları şeylər öz dinlərində aldadıb yoldan çıxartdı. Fakeifa idha jama'nahum li yawmin la rayba fihi Fakeifa idha jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsima ma hum la yuzlamun Baş vereceğine şüphe edilmeyen bir gündə onları topladığımız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 BİYƏDİKƏL XAYYİR İNNNƏKƏ ALƏ KÜLLİ ŞEYİN QADİR De ki, Ey mülkün sahibi Allahım! Sen istədiyin kəsə mülkü verir və istədiyindən də onu geri alırsan. İstədiyin kimsəni yüksəldir, Və istədiyini də alçaldırsan, xeyir yalnız sənin əlindədir, həqiqətən sən hər şəyə qadirsən. TULİCÜN <tuhricul> LƏYLƏ FİN NƏHƏRİ VƏ TULİCÜN NƏHƏRƏ FİN LƏYİL Və TÜXRİCÜN HƏYƏ MİNƏL MƏYİTİ VƏ TÜXRİCÜN MƏYİTƏ MİNƏL HƏYİL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 Əhdiyat etməyiniz istisnadır. Allah sizi özündən çəkindirir. Dönüş də ancaq Allahadır. Qul in tuxfu ma fi sudurikum əu tübduhu ya'ləmhullahi və ya'ləmu ma fi səmavati və ma fi ərdə Və Allahü kulli şeyin qadir. De ki, olanı gizlətsəniz də, üzə çıxarsanız da, Allah onu bilir. O göylərdə və yerdə olanları da bilir. Allah hər şeyə qadirdir.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 Vallahu raufun bil ibad. O günkü herkes ettiği iyi ve pis amellerini karşısında hazır görecek. Özüylə pis aməllərinin arasında çox böyük məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi özündən çəkindirir. Allah qullarına şəfqətlidir. Qul in kuntum tuhibun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Demə ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sefsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandı, rəhəmlidir. Qul <Sessizlik> atiyu allaha və rəsul, fe in tevelləu fe inna allaha la yuhibbul kâfirin. De ki, Allah'a və gönderdiyi elçiyə itəyət edin. Əgər üz döndərenlərsə, şübhəsiz ki, Allah kafirləri sevməz. İnnəlləhə <Sessiz ki> əstəfə Ədəmə və Nuhə və Ələ İbrahim. <kafirleri sevmez> Allah, Adəmi, Nuhu, İbrahimin nəslini və İmranın nəslini seçib, aləmlərdən üstün etdi. Min bağd, səmiğun, Onlar biri digərindən olan hənif bir nəsil idilər. Allah, eşidəndir biləndir İz qalat imrat imran rabbi inni nəzərtu ləkə ma fi batni muharraran feqəbbəl Bir zaman İmranın arvadı demişti. Ey Rəbbim Mən bətnimdəkini sənə qul olmaq üçün nəzir etdim. Məndən qəbul et, həqiqətən sən eşidənsən, bilənsən. Fələmmə vədaqət hə qalət, Rəbbi inni vədaqtuhə unfə vəlləhu ələmü bimə vədaqət. Qalət rəb ənməy və dəxət hə unfə və alləh əqləm bəmə və dəxət və ləyəsə əzəkər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 Onu və onun nəslini lənətlənmiş şeytandan qorunmağı sənə həbal edirəm. Fətəqəbələhə rabbuhə bi qabulin xəsənin və ənbətəhə nəbətən xəsənən və kəffələhə وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ الله. İNNƏLLAHƏ YƏRZUQ MƏN YƏŞƏƏU Bİ GƏYRİ HİSƏB Rəbbi onu yaxşı tərzdə qəbul etdi. Onu gözəl bir bitki kimi yetişdirdi və onu Zəkəriyyaya əbalə etdi. Zəkəriyyə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 Hunalik daa Zekariya Rabbuhu qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiban innaka samiu ad-duaa Ela oradaca Zekariya Rabbine dua edərək dedi ey Rabbim Öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et. Şübhəsiz ki, sən duaları eşidənsən. Fana dathu l malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi Ənnəllâhə yübəşşirəkə biyahyəmü səddikən bi kelimətin minəlləhə və seyyidən və hasūra və seyyidən və hasūran və nebiyyən minəs səlihən O, mihrabda namaz kılərken Mələklər onu çağırdılar. Allah səni, Allah tərəfindən olan kəlməni təsdiq edən qövmünün ağası nəfsinə hakim və əməli salihlərdən bir peyğəmbər olacaq, yəhya ilə müjdəliyir. Qalə rabbi əllə ən ya konu li gulamun wa qad balagha niy al kibr wa imraati aaqil qala o dedi ey rabbim gocalıq meni vaqt zövcem də sonsuz iken necə oğlum ola bilər Allah dedi. Allah beləcə istədiyini edər. Qal rabbi c'al li ayah. Qal ayatuka an la tukallimanna nas salasata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 Həmin vaxtda Rəbbini çox yad et və səhər axşam onun şəninə təriflərdi. Qoiz qalatil malaikatu ya maryam inna Allaha istafaaki watahhharaki wastafaaki ala nisaail Bir zaman mələklər dedilər Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni seçdi, təmizlədi və seçib aləmlərin qadınlarından üstün etdi. Ya Maryam, Ey Məryəm, Rəbbinə itayət et, səcdə qıl və rükuyə gedənlərlə birlikdə رُؤْيَا جِيلٍ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ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 İqālati'l malā'ikatu yā Maryam inna Allāha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu l-Masīh 'Īs ibn Maryam wa jīhā wajīhan wajíha, fi d-dunyā O zaman mələklər dedilər Ey Məryəm Həqiqətən Allah səni öz tərəfindən, adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kəlmə ilə müjdəliyir. O, bu dünyada və şan şamşöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. Və yükəllimun nəsə fil məhdi və kəhlən və minəl-salixin. O, həm beşikdə ikən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Qalət rabbi ənnə yəkunu li velədun və ləm yəmsəsni bəşər qaləkəzəlik illəhu ma yəşəək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 beləcə istədiyini yaradır. O, bir işin olmasını istədikdə ona ancaq ol bir, o da olur. Allah ona yazmağı, hikməti, tövratı və incili öyrədəcək.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 və ölüləri dirildərəm evlərinizdə yediyiniz və saxladığınız şeyləri sizə xəbər verərəm əgər möminsinizsə şübhəsiz ki bunda sizin üçün dəlil vardır və müsaddiqal limə baina yədiyə minə təvrat və liəhiləlükum bəzəlləzihurrim əleykum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 İnna İnnəllâhə rəbbi və rəbbukum fə'buduhu, həzə siratun müstəqim. Həqiqətən, Allah mənim də rəbbim, sizin də rəbbinizdir. Ona ibadət eləyin, Çünkü bu düz yoldur. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَمَنْ أَنصَارُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ İsa onlardakı küfrü hiss etdikdə dedi, Allah yolunda kimlər mənə yardımcı olacaq? Həbarilər dedilər, bizik Allahın dininin yardımçıları biz Allaha iman gətirdik, sən də şahid ol ki, biz müsəlmanlarım. Rabbana amanna bima anzalte wettebna ar-rasul fa-ktubna ma'ashahidin Ey Rabbimiz biz senin nazil ettiğine iman getirdik və gönderdiğin elçinin ardınca gittik Bizi də şahitlerle bir yerdə yaz وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ أولar <Sessizlik> hilə qurdular Allah da hilə qurdu Allah hilə quranların ən yaxşısıdır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 ثم إلي مرجعكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون وقت الله dedi Ey Isa mən sənin həyatına son qoyub özümə tərəf qaldıracağam səni kəfirlərdən təmizləyəcək və sənin ardınca gedənləri qiyamət gününə qədər Kafirlərdən üstün edəcəyəm. Sonra sizin dönüşünüz mənə olacaq. Mən də ixtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində sizin aranızda hökum verəcəyəm. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ isə bu dünyada da ahirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların köməkçiləri də olmayacaq. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْظَالِمِينَ Allah iman gətirib, salih əməllər işlədənlərin mükafatlarını tam verəcəkdir. Allah zalımları sevmir. ذٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ bunlar sənə okuduğumuz ayələrdən və hikmətli zikirdəndir. إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ XALĞĞAHU MIN TÜRABİN THUMM MQALƏ LƏHU KUN FƏYƏKUN Həqiqətən Allah yanında İsanın məsəli Adəmin məsəli kimidir. Allah onu torpaqdan yaraddı, sonra isə ona ol dedi, o da oldu. El-Haqqı min Rabbike fələtəkum minəl-mümtərin. Haqq sənin Rabbindəndir. El-iysə, heç vaxt şübhə edənlərdən olma.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 fusana wa anfusakum thumma nabtahil thumma bilik geldikten sonra kim seninle İsa'nın varasında mübahise ederse, de ki, Gəlin oğullarımızı və oğullarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, özümüzü və özünüzü çağıraq. Sonra isə dua edib yalançılara Allahın lənət etməsini diliyək. İnnə həzə ləhu vəl haqq. Və mənim ilahım Allah həm Əzizdir, həm də Hikmət Həqiqətən, bu gerçək bir hekayətdir. Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Şübhəsiz ki, Allah gözləktlidir. müdrikdir. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ Əgər onlar üz döndərsələr, şübhəsiz ki Allah fitnə fəsad törədənləri tanıyır.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 City, de Allah na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dwan arbabam min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu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 Şahid olun. Biz müsəlmanlarıq. Ya ehlel-kitabi limatuhadduf fi ibrahima wama unzilatit tawratu wal-injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun Ey kitab əhli, üçün İbrahim barəsində höcətləşirsiniz? Tövrat və İncil ancaq ondan sonra nazil edilmişdir, məyər anlamırsınız? Hə əntum hə ulə Cəhd etdiniz ki, sizin bilmədiyiniz bir şey haqqında mübahisə edəsiniz. Allah bilir və siz bilmirsiniz. Bax, siz o kəslərsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində höcətləşirsiniz. Bəs nə üçün bilmədiyiniz şeylər barəsində hücətləşirsiniz? Allah bilir. Siz bilmirsiniz. Ma <gülüyor> kana İbrahimu Yahudiyyan və la Nasraniyyun və lakin kana və ma kana minel müşrikîn. İbrahim nə Yahudi, nə də Nəsrani idi. O ancaq Hənif bir müsəlman idi və müşriklərdən değildi. İnna a'wlan-nasi <Sessizlik> bi-İbrahim al-ladhina taba'uuhu wa hadha-n-nabiyyu walladhina amanu wallahu Həqiqətən insanlardan İbrahimə ən yaxın olanı, onun ardınca gedənlər, bu Peyğəmbər və iman gətirənlərdir. Allah möminlərin himayədarıdır və təqəifə əhlil kitab ilə yəni sizi sapdırmazlar və sapdırdıqları yox, özlərini sapdırırlar və hiss əhlindən bir zümrə sizi azdırmaq istər. Onlar ancaq özlərini azdırırlar və bunu da Yə əhləl kitabı limə təqfurunə bi əyət illəhi və əntum təşhədun. Ey kitab əhləy! Haqqa şahid olduğunuz halda ne üçün Allahın ayələrini inkar edirsiniz? Ya ehli al-kitabi limatalbisuna al-haqqa bil-batili wa taktumon al-haqqa wa antum ta'lamun Ey kitab əhli, ne üçün siz bilə-bilə haqqa batıl donu geyindirir və haqqı gizlədirsiniz وقال طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهن نهارا وكفروا اخره لعلهم bir cümre dedi Möminllərə nazil edilənə günün əvvəlində iman gətirin və günün sonunda inkar edin ki, bəlkə onlar öz dinlərindən dönələr. Vlə Tuminu iləlimən Təbi adinə qumqul imməlhu də hudal! قُلْ ən l-hudə hudə Allah ən yüqtəə a hədun mithlə ma əu tītum əu yuhadjukum ənda rəbbikum Qul ən l-fədl b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 De ki, şübhəsiz lütf Allahın əlindədir və onu istədiyinə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Yəxtəssü bi rəhmətihi mən yaşar. Vallahi zul O öz mərhəmətini istədiyi kəsə məxsus edir. Allah böyük lütf sahibidir.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 Mən övfa bi ahdihi vattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Xeyr. Kim əhdini yerinə yetirsə və Allahdan qorxsa, şübhəsiz ki, Allah müttəqiləri sevar.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 Halbuki o, Allah tərəfindən deyildir. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan danışırlar.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 Və ləkin kunu rabbaniyinə bimə kuntum tuallimunəl kitəbə və bimə kuntum tədürusun. Heç kimə yaraşmaz ki, Allah ona kitab, hikmət və peyğəmbərlik verdikdən sonra insanlara, Allaha yox, mənə qul olun desin, əksinə, Bu deyər, öyrətdiyiniz kitabın və ondan öyrəndiyiniz şeyin sayəsində din xadimləri olur. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا Əyəmurukun bil kufri bə'də iz əntum muslimun O, sizə mələkləri və peyğəmbərləri özünüzə tanrılar qəbul etməyi buyurmaq? Məyər o, sizə, siz müsəlman olduqdan sonra kafir olmağı əmr edərmə? وَإِذْ أَخَذَ اللههُ مسَاقًا النَّ بّينَ لَم آتَيتُكُم مِن كِتابَابِ وَحكممَةِ صَُّ جأَكُمْ رَسُول مُصَدِّ قُلِّمَا مكُم لَ Qal aqarrtum va axadtum ala zalikum isrin. Qalulu aqarrna. Qala fashhadu va ana ma'akum min Bir zaman Allah peyğamberlərdən sizə kitab və hikmət verdikdən sonra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 Fə mən təvəllə bədən zəlik fə fa ulaikəhumul fasiqun Bundan sonra üz döndərənlər məhs onlar fasiqlərdir. Əfə geyrə dinillahi yəbğun Əfə qayrə dininillahi yəbğuna və ləhû əsləmə mən fissəməvəti vəl-ərdi tav'an və kərhən və iləyhiyurcağun. Yoxsa onlar Allahın dinindən başqa bir din axtarırlar. Halbuki göylərdə və yerdə olan hər bir məxluq İstə risdeməz ona təslim olmuş və ona da qaytarılacaqdır.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 ona təslim olanları. و مَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, فلن يقبل منه من İslamdan başqa bir din axtaran şəxsdən o din heç vaxt qəbul olunmaz. Və o, ahirette ziyana uğrayanlardan olar. Kəyfə yehdilləhü qawmən kəferu bə'də əymənihim və şəhidu ənəl-resulə haqqı və cəəəhumul La İman gətirdikdən, Peyğəmbərin həqiqi Peyğəmbər olduğuna şahid olduqdan və özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra kafir olan adamları Allah necə doğru yola yönəldər? Allah zalim adamları doğru yola yönəltməz. Ulai ka jazao hum an alayhim la'natullahi Onların cəzası şübhəsiz ki, Allahın, mələklərin və bütün insanların onları lənətləməsidir. Xalidina fiha Onlar bu lənətin içində həmişəlik qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara mühlet də verilməyəcək. İLLƏLƏZİNƏ TƏBƏU MİN BAĞDİ ZƏLİKƏ VƏ ƏSLƏHÜ FƏ İNNƏALLAHƏ GƏFƏRÜR Bundan sonra tövbə edib, öz əməllərini islah edənlər isə istisnadır. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır. لهملده ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم هم الضالون Sözsüz ki, iman gətirdikdən sonra kafir olan və küfürlərini bir daha artıran kimsələrin tövbəsi qəbul olunmayacaq. Məhz onlar doğru yoldan azanlardır. İnnəl-ləziyinə <Sessizlik> kəfəru və mətun və hum min əxədihim iləl ardi zahaban walauftada bi ulai kafir olub kafir kimi də ölənlərin heç birindən dünya dolusu qızıl fidyə versə belə qəbul olunmayacaq Olara ağrılı acılı bir əzab hazırlanmışdır və onların köməkçiləri də olmayacaqdır. Lən tananul bil hatta وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Sevdiyiniz şeylərdən Allah yolunda xərcləməyincə xeyrə nail olmayacaqsınız. Sizin nə xərclədiyinizi şübhəsiz ki Allah bilir, قُلّ الطَّامِكَانَ حَّ الّبَنِي إسْرائلَ إِللاا ماَا حرَّّمَ إسْر إِل على نَفْسِهِ مِنْ قبلَلِأَنْ تُ نَزَّل التوْر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 Tövratı gətirin və onu oxuyun. Fə mən iftəra aləllahi ilkəzibə min bə'di zəlikə fə ulaikə humuz zəlimun. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduranlar, məhz onlar zalimlardır. Qul sədəq Allah فَاتَّبِعُوا مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ De ki, Allah doğru söylədi. Odu ki, İbrahim'in hənif dininin ardınca gedin. O müşriklərdən deyildi. İnna awwala baytin wudi'a lin-nasi l-ladhi bi-Bakkatin mubarakaw Həqiqətən aləmlərdən ötürü bərəkət və doğru yol göstəricisi kimi insanlar üçün ilk qurulan ev Bəkkədədir. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سبيلا.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 Allah qarşısında borcudur. Kim bunu inkar ederse, bilsin ki Allahın aləmlərə ehtiyacı yoktur. Qul ya ehlel-kitabi limatəkfurūna bi De ki, ey kitab əhli, Allah sizin etdiklərinizə şahit olduğu halda ne üçün siz Allahın ayələrini inkar edirsiniz? Qul yə əhləl-kitəb, lime təsuddūna ən səbīlilləhi mən əməna tebğğunəhə əyvacən və antum şuhədək. Və məlləhu bi gafilin ammə te'malun. Peki, ey kitab əhli. Siz haqqa şahid olduğunuz halda nə üçün doğru yolu əyri göstərməyə çalışıb iman gətirənləri Allah yolundan sapdırırsınız? Halbuki Allah sizin etdiklərimizdən xəbərsiz deyildir. Ya eyha-llazina in tuti'u fariqan mina-llazina utul-kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin Ay iman gətirənlər. Əgər kitab verilənlərdən bir dəstiyə itayət etsəniz olar sizi siz iman gətirdikdən sonra belə döndərib kafir edəllər. və kayfə takfurūna wa antum tutlāʿaykum āyātullāhi wa fīkum rasūluhū wa man yaʿtaṣi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 ياأَُّهَّينَ آممَنُاتَّبُ اللَّه حََّةُ قاتِه iman getirenler Allahtan ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq MÜSƏLMAN OLDUĞUNUZ HALDA ÖLÜN Və AĞTASIMUU BİHƏBLİLLƏHİ CƏMİİĞAN Və LA TAFƏRRAQU Və AZKURU NİĞMETƏALLAHİ ALEYKUM İZ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها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 bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarındaydınız. O sizi ondan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiz. Vəltəkum minkum um una iləl xaayrivaya moruna bilmə Ofiən həanilmunun va sizin içərinizdən xeyrə çağran, yaxşi işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir cama çıxsın.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 Özlərinə aydın dəlillər gəldikdən sonra firqələrə ayrılıb ixtilaf edənlər kimi olmayın. Onları böyük bir əzab gözləyir. Yaumata biyadduhu Fə əmməlləzīn suddat cühūhum əkəfrtū bəddə əmānikum fəzūqū fəzūqul əzābə bəmmə kuntum təkfurūn O gün neçə neçə üzlər ağaracaq neçə neçə üzlər də qaralacaqdır Üzləri qaralan kəslərə, iman gətirdikdən sonra kafirmi oldunuz, elə isə küfrünüzə görə dadın əzabı deyiləcəkdir. Və əmmən ləzīnə biyəddət ucuhuhum fə fə fə rəhmət illəh, fə fə rəhmət illəhihüm üzləri ağ olan kəslər isə Allahın mərhəməti altında olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Tilka ayatullahı natluha alayka bilhaq. Vəmallahü Allahın ayələridir. Onları sənə bir həqiqət olaraq oxuyuruq. Allah alamələrə haqsızlıq etmək istəmir. ولله ما في, فِى Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsustur. Və axırda bütün işlər Allah'a qaytarılacaqdır. Quntum khayrun ummaten ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tənhauna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 Pis əməlləri qadağan edir və Allaha iman gətirirsiniz. Kitab əhlədə iman gətirsə idi, əlbəttə onlar üçün yaxşı olardı. Onların arasında iman gətirənlər də vardır. Əksəriyyəti isə, haqq yolunu azmış fasıqlərdir. لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَا وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ Onlar sizə əziyyətdən başqa bir zərər yetirə bilməzdər. Əgər sizinlə vuruşmalı olsalar, arxa çevirib qaçarlar. Süraysa ulara çömək de edilmez. Züribet aleyhimu zillətü aynə mə thukifu illə bi hablin minəlləhi ve hablin minən nəsi ve bəu bi gəzabin minəlləhi ve duribet aleyhimu l Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna onlar harada olursa olsunlar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 aqsız yerə öldürmüşlər Bu həm də ona görədir ki onlar asi olmuş və həddi aşmışlar Laysu MİN AHLİL KİTABİ ÜMMETÜN KÂİMETÜN YETLÜUNE ÂYƏTİLLƏHİ ÂNƏ ELLEYLİ VE HUM YESCUDUN Hamsı eyni cür değiller. Kitab-ı ehl Axtdan möhkəm yapşan bir cemaat vardır ki, onlar gecələri səcdiyə qapanıb, Allahın ayələrini oxuyurlar. Yü'minunə billəhi vəl-yəvmi il-əxiri və bil-məğrufi və anil-münkəri və fil-xayratı. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ Belələri Allaha, axirət gününə iman gətirir, yaxşı işlər görməyi buyurur, pis əməlləri qadağan edir və xeyr işlər görməyə tələsirlər. Məhz onlar əməli salihlərdəndilər. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ Onların etdiyi yaxşılıqlar əvəzsiz qalmayacaq. Allah müttəqiləri tamıyır. İnnallezinin <Sessizlik> kafarun la tunni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a wa ulaika ashabun nahum fiha khalidun da Övladları da onlara Allah yanında heç bir şeydə fayda verə bilməz. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar.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 أيَّينَ آممَنوا لَا تَاتَّخِذُ بِطانَةَم مِن دُونِكُم لا يَألُونَكُمْ خَبَلَ لاَا يَألُونَكُم خَبَالَ وَدُّ مَا عَتُم قَدَبَدَةِ البَغْبَ مِنْ أَفْوَاهِهِم وَمَا تُخفِي صُدُورُهُم أَكْبَض Qad bəyyənna ləkumul əyəti, in kuntum təqilun Ey iman gətirənlər! Sizlərdən olmayanı özünüzə sirdaş tutmayın. Onlar sizə qarşı fəsad törətməkdən əl çəkməzdər. Sizin sıxıntıya düşməyinizi istəyərlər.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 Qəzəbinizdən ölün. Şübhəsiz ki, Allah kökslərdə olanları bilir. İN Təmsəsküm xəsənətun təsuhum Və İN Təsibkum səyyətun yəfraxu bihə Və İN Təsbiru və tətəqü Lə yədurrukum kəyduhum şəyə İnnə Allahə bimə yə'məlunə mühit Sizə bir uğur nəsib olsa, bu, onları kədərləndirər Sizə bir fəlakət üzverdikdə isə, buna fərəhlənərlər Əgər səbir etsəz və Allahdan qoxsanız, onların qurduğu hilə sizi ziyana sala bilməz Əqiqətən Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. Wa iz gadawt min ehlik tubawwi'ul mu'minina maqa'id lil qital. Wallahu sami'un O zaman sən Uhuddakı döyüşdən ötürü möminləri mövqelərə yerləşdirmək üçün Seher tezdən ailənden ayrılıp gittin. Allah eşidəndir, biləndir. İzhemmə attāifətəni minkum ən tefşələ vəlləhü vəliyyuhumə və aləlləhə fəl yətevəkkəlilmü'minun. O zaman sizlərdən iki dəstə ruhdan düşməyə hazır idilər. Allah isə onların yardımcısı oldu. Qoy müminlər, Allaha təvəkkül etsinlər. Və ləqəd bi bədrin və əntum əzilləh Fəttəqullaha ləalləkum təşkürun. Siz zəif olduğunuz halda Allah Bədirdə sizə yardım etdi. Elə isə Allahdan qorxun ki, bəlkə şükür edəsiniz. İz təqulu lilmümininə ələn yəkfiyəkum ən yümiddəkum Rabbukum bi sələfəti ələfin minəl mələikətimun zəlin. O vaxt sən müəminlərə demişdir, Rəbbinizin göndərdiyi üç min mələyin köməyinizə çatması, sizə bəs etmirmi bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min almalaiikati musawmim Əlbəttə siz səbr etsəniz, Allahdan qorxsanız və onlar bu saat sizin üstünüzə hücuma keçsələr, Rəbbiniz nişanlanmış beş min mələklə sizə yardım edər. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطُمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ Allah bunu size ancaq bir müjdə və qəlbiniz bununla sakit olsun deyə etdi. Kömək ancaq qüdrətli və müdrik Allahdandır. لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ Bu, ona görə idi ki, Allah bununla kafirlərin bir bölüyünü qırğına versin və ya onları darmadağın etsin ki, məyus halda geri dönsünlər. Laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alayhim aw yu'adhibuhum Bu işin sənə aidiyyəti yoxdur. Allah ya onların tövbəsini qəbul edər ya da onlara əzab verər. Çünki onlar zalimdir. Və lillahi ma fis-semavati və ma fil-ard yəğfiru limən yəşaa və yerdə nə varsa Allah'ındı. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Ya eyha allazina amanu la ta'kulur ribaa adfa Ey iman getirenler defələrlə artırılmış olan sələmi yeməyin Allahdan qorxun ki bəlkə necat tapasınız. Vettekunnar-nari-llati uiddet lil üçün hazırlanmış oddan çəkinin. Wa atiiu Allaha war-rasula la'allakum Allah'a ve peygambere itaat edin ki belki size rahmet olunsun. Vasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah, wa jannatin 'arduha's samawati wal Rəbbiniz tərəfindən bağışlanmağa və müttəqilər üçün hazırlanmış, genişliyi göylər və yer qədər olan cənnətə tələsin. Alləzīn yunfiqūna fis Vallahu Allâhu yuhibbul mühsinin U ki, qulluq zamanı da, qıtlıq zamanı da mallarından Allah yolunda xərcləyir, qəzəblərini boğur və insanları bağışlayırlar. Allah yaxşı iş görənləri sevir.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 Fəstəğfirū li O kəslər ki bir pis iş gördükdə, yaxud özlərinə zülm Allahı Allahi xatırlayıb günahlarının bağışlanmasını diliyərlər. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir? Onlar bilerek bile ettiklerine göre ısrar etmezler. Ulâika cezâuhum mağfiratun mir rabbihim ve cennet.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 Yaxşı əməl sahiblərinin mükafatı necə də gözəldir. Qad xalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru keyfa kana aqibatul mukezibin Sizdən öncə də neçə-neçə əhvalatlar olub keçmişdi. Odur ki Yer üzündə gəzib-dolaşın və görün haqqı yalan sayanların ağibəti necə olmuşdur. Bu <gülüyor> Bu insanlar üçün bir açıqlama, doğru yol göstəricisi və öyüd-nəsiyyətdir. Və təhinin və la təhzənu və entumul a'lown in Acizlik göstərməyin və kədərlənməyin. Möminsinizsə üstün olacaqsınız. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء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 şəhidlər seçsin. Allah zalımları sevmir. Vəliyuhıhissallahu lzina amanu Həm də ona görə belə edirik ki, Allah möminləri təmizə çıxarsın və kafirləri məhv etsin. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lam ma ya'lamillahu allatheena jahaduu wa lam ma ya'lamillahu allatheena jahaduu minkum wa ya'lamu as-sabireen Yuqsayla juman edirdis ki Allah içərinizdən cihada çıxanları və səbr edənləri bəlli etmədən siz cənnətə daxil olacaqsınız. Walaqad kuntum tamannunul mauta min qabl an talquhu faqad ra'aytumhu Faqad ra'aytumuhu wa antum Siz ölümle qarşılaşmamışdan önce onu arzuluyurdunuz. İndi isə siz onu öz gözlərinizlə gördünüz. O ma Muhammed illa rasulun qad khalat min qablihi فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ محمد أنجاق <الشَّاكِرِين> bir elçidir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 Nəbi qatla məhrubiun kəsir fəma vəhənu fəma vəhənu limən əsəbəhum fi səbilillahi vəma zəfə vəməstəkanu vallahu yəhibussabirin Neçə necə peyğəmbər olmuşdur ki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 وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا Rabbena ğfir lena zunubena ve israfena fi amrina ve sabbit aqdamena ve nsurna ala al-qawmil kafirin Onların dedikleri ancaq, Rəbbimiz, əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla. Qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbət çalmaqda bizə yardım et Fatahumu Allahu sawabad dunya wa husna Beləliklə Allah onlara həm dünya mükafatını həm də gözəl ahirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir. Yəyyüha alləziyinə əmənu, in tuti'u alləziyinə kəfəru, yaruddukum alə əqqabikum, fətən qalibu xasirin.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 O, küməy edənlərin en yakşısıdır. Sənul <Sessizlik> qi fī qlubilləzīnə kefərur rūrbə bimə əşrakū billəhi mələm yunəzzil bihī sülqanə və məqvəhumun nər və bi'xəməh və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 Məsarafakum anhum liyabtəliyəkum Və ləqad əfə ankum Və Allahü zû fədlin aləl Siz Allahın izniyle düşmenləri qırıq çattığınız zaman Allah size verdiyi vədini yerinə yetirdi. Nəhayət o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 O, artıq sizi bağışladı. Allah müminlərə qarşı lütfkardır. İz tüs'iduna və la təlhuna alə əhadin və rəsulü yəd'uukum fī uxrakum.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 Nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Əmə ənzələ ələykum min ba'dil gəmmi əmənətən nü'āsən yərşə təəifətən minkum.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 Bütün işlər Allaha ayətdir Onlar sənə bildirmədiklərini öz içərlərində gizlədir Əgər bu işdə işte bizim üçün bir xeyr olsaydı Elə buradaca öldürülməzdik deyillər Peki, əgər siz evlərinizdə olsaydınız belə Öldürülməsi qabağcadan müəyyən edilmiş kimsələr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 Uhudda iki qoşun qarşılaşdığı gün içərimizdən üz döndərənləri şeytan qazandıqları bəzi günahlar üzündən səhv etməyə vadar etdi. Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən Allah bağışlayandır, əlimdir. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأرض أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا ما ماتوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 Öldürən də Allahdır. Allah nə etdiklərinizi görür. وَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ siz Allah yolunda öldürülər və ya ölərsinizsə, bilin ki, Allahın günahınızdan keçməsi və sizə mərhəmət göstərməsi kafirlərin yığdıqları şeylərdən daha xeyirlidir. Ölsəniz də, öldürülsəniz də, mütləq Allahın hüzuruna gətirilib cəmal olunacaqsınız. Fəbima rahmetim minallahi ləntələhum vələkum təfəvvən qəlibul qəlbi lən fəddu min havlik fa'fu anhum vəstəğfir lähum vəşawirhum fil əmr faizə azəmtə fatəwəkkəl alalləh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 və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhət et. Qəti qərarə gəldikdə isə Allah'a təvəkkül et. Həqiqətən Allah təvəkkül edənləri sevir. İyyən surkumullahu fələ gəlibələkum <Sessizlik> وَإِنْ يَخْضُلْكُمْ فَمَنْ ذَى الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَا الْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Əgər Allah size kömək edərse, heç kəs size qalib gələ bilməz. Əgər O sizi zəlil edərsə. Ondan sonra kimsize yardım edebilir. Qoy müminler Allah'a tevekkül etsinlər. O ma kana li nabi an yaghlu ve men yaghlu yati bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuffa kullu nafs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 Əfəməm ittəbəhariribwan Allahi kəməm bə əbiə xamin Allahəmə cəhənəmə biq səlmə su. Məyər Allahın razılığını qazanmaq üçün gedən kimsə. Allahın qəzəbinə gələn və sığınacaq yeri cəhənnəm olan bir kimsə ilə bərabər tutula bilərmi ora nəpis qayıdış yeridir hom darəcətun ənđəllah vallahu basirun bima ya'malun onlar allah yanında müxtəlif dərəcələrdə olacaqlar Allah onların nə etdiklərini görür. Laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha feehim rasulam min anfusihim Və yüzəkkiyhim və yüallimuhumul kitabə vəl-hikmətə və ənkânu min qablü ləfî dələlim Allah müminlərə öz aralarından onlara Allahın ayələrini oxuyan, onları günahlardan temizleyən, onlara kitabı və hikməti öyrədən bir elçi göndərməklə mərhəmət göstərmişdir. Halbuki əvvəllər onlar açıq, aydın, azğınlıqda idilər. ƏVƏLƏM MƏ ƏSABƏTKÜM MUSİBƏTÜM <Sessizlik> QƏD ƏSABƏTÜM MİTHLƏYHƏ QULTÜM ƏNNƏ HƏZƏH Qul huvə min indi ənfusikum İnnə Allahə alə kulli şeyin qadir Siz onların başına iki müsibət gətirmiş olduğunuz halda Başınıza bir müsibət gəldiyi zaman Bu haradan gəldi, söylədiniz De ki,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 Uhudda iki qoşunun üz-üzə gəldiyi gün sizə üz vermiş müsibət Allahın izni oldu ki, möminləri aşkara çıxartsın. وَلِيَعْلَمَ <Sessizlik> الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللَّهِ اَوْ اِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَا اتَّبَعْنَاكُمْ Hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun wa munafiqlari ballih allah yolunda döyüşün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 Əl-ləzînə qalû li-iqvənihim <Sessizlik> və qağdû ləu atağūna mə qutilu, Qul fədra'u an ənfusikumul <Sessizlik> məvtə in kün tüm Evlərində oturub öz qardaşları barəsində, əgər onlar bizə qulaq asmış olsaydılar, Öldürülməzdilər, səyləyənlərə de. Əgər doğru danışırsınızsa, onda ölümü özünüzdən uzaqlaşdırım. وَلَا <Sessizlik> تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə, onlar diridilər. Özlərinin Rəbbi yanında olara ruzi verilir. Farihin bima atahumullahu min fadlihi və yastabşirun Ve istebşirun billezina lam yelhaquhum min halfihim alla khawfun alayhim alla khawfun alayhim wa lahum yahzanun Onlar Allah'ın öz lütfundan onlara verdiği nimetlere sevinir arkalarınca gəlib Hələ onlara çatmamış kəslərin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqlarına və onların kədərlənməyəcəklərinə fərəhlənirlər. Yəstəbşirunə bi nirmətin minəllahi və fədlin və wa ənəlləhə la yudiyu əjrəl müəminin. Onlar Allahın neymətinə, lütfkarlığına, həm də Allahın möminlərin mükafatını heçə çıxarmayacaqına sevinirlər. Əl-ləzînə əstəcəbü lilləhi və rəsulimim bə'dimə əsəbəhumul qarh, lilləzînə və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 Əl-ləzînə qālə ləhumun nəsə innen nəsə qad cəma'u ləkum fəqşəuhum fəzədəhəm īməna fəzədəhəm əmənen və qalú hasbunə Allahü və nirməl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 Fənqaləbəu bi nirmətin minəlləhi və fədlin ləm yəmsəshüm suğun və attəbəu rizvənəlləh və Allah düz fədlin Onlar özlərinə heç bir pislik toxunmadan Allahın neyməti və mərhəmməti sayəsində geri döndülər və Allahın razılığına tabi oldular. Allah böyük lütf sahibidir. İn nə məzəlikumü şeytanü yəxufu Yuhawifu əvliyəəhu fələ təxafuhum və xafuni in kün tüm O şeytan sadəcə sizi öz dostları ilə qorxudur. Möhminsinizsə, onlardan qorxmayın, məndən qorxun. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ان لا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب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 İnne-llazina eshtaraw-l-kufra bil-iman la yudirrullahe şey'an ve lehum azabun Doğrudan da imanı əldən verib küfrü alanlar Allah'a heç bir zərər yetirə bilməzlər. Onları ağrılı-acılı bir azab gözləyir. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيمٌ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 ثُمَّ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَّلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِمَّنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ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 və onun elçilərinə iman gətirin. Əgər iman gətirib, Allahdan qorxsanız, sizə böyük bir mükafat verilər. Və la yəxsəbən nəl-ləziyinə yəbxalunə bimə ətəhumullahu min fədlihi <Sessizlik> huvə xayrən ləhum, bəl huvə Sayun tawququna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard Allahın öz lütfundan bəxş xərcləməyə Xəssislik edənlər elə güman eləməsinlər ki, bu, onların xeyrinədir. Əksinə, bu, onlar üçün pisdir. Onların xəssislik etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Göylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. لََ سَمِعَ اللههُ قَوولَّينَ قالَاوا إَِّ اللهَّ, الله فَطُ وَنَحْنُ أأَغْن سَنَكتُبُ مَا قالَاوا وَقَتْ لَمُ الأأَ بأَ بِغَيرِ حَِّ وَن قُولُ ذُوقُ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 Dəlikəbimə qaddamət ədi qummma ə Allah hələyə biğə millabi. Bu öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədi, Yoxsa Allah kullarına zülmedən dedir. Əllə diə qolu İ Allah aida iləynə. لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Onlar dedilər, Allah bizdən əhd almışdı ki, heç bir elçiyə odun yandıracağı bir qurban gətirmeyincə inanmıyam. De ki, məndən əvvəl də sizə elçilər açıq aydın dəlillərlə və dediyiniz qurbanla gəlmişdilər. Əgər doğru danışanlarsınızsa, onda nə üçün onları öldürürdünüz? Fəin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 Və nur saçan kitabla gəlmiş elçiləri də yalançı hesab etmişdilər. Kullu nafsin zaiqatul maut və innamatuvfun ucurakum yawmal qiyamah feman zuhziha anin nar va udkhilal cen Nə təqəddüfəz və məl Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Lakin qiyamət günü mükafatlarınız sizə tam veriləcək. Kim oddan uzaqlaşdırılıb, cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzətdən başqa bir şey deyildir. وَلَكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِ فَاقََّ نَأُوتُ الْكِتَابَلَةُ بَيين النَّهُ لَِّاسِ وَلَا تَكْتُمونَهُ فَنَبَذُون فَنَبَذُهُ وَ أَوهورِهِم وَشْتَرَو بِ ثمَمَنَ قَلِيلََا فَبِسَّمَا O zaman Allah kitab verilənlərlə əhd bağlayıb, siz o kitabı mütləq insanlara aydınlaşdıracaqsınız və onu gizlətməyəcəksiniz deyə buyurdu. Onlarsa bu əhdi qulaq ardına vurub, onu ucuz qiymətə sattılar. Onların bu alveri necə də pistir.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 Törətdikləri əməllərdən fərəhlənən və etmədikləri işlərə görə tərif olunmağı xoşlayan kimsələrin əzabdan qurtulacaqlarını əsla güman eləməm. Onlara acılı-ağılı bir əzab hazırlanmışdır. Və lillahi mülkü səməvəti vəl-ərd və Allahü kulli şeyin. Qadir Göylərin və yerin hökmüranlığı Allaha məxsustur. Allah hər şeyə qadirdir. İnna fi xalqissəməvati vəl-ərd vəxtilafin leyli vəl-nəhari lə ayətin li-ulil Doğrusu, göylərin və yerin xəlq edilməsində, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində ağıllı adamlar üçün dəlillər vardır. Əl-ləzînə yəzkurun Allâhə qiyamən və qiudən və alə cünubihim və yətəfəkkərun وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ, هذا باطلا سبحانك فَقِنَا عَذَابًا النَّارِ وَكَثِيرٌ الَّذِينَ يَقُولُونَ Uzananda da Allahı yad edir, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünür və deyirlər. Ey Rəbbimiz, sən bunları əbəs yerə xəlq etməmsən, sən pak və müqəddəssən, bizi odun əzabından qoru. Rabbəna, innəkə mən tüdxilin nara fəqad əxzəytəh. Və məlil zaliminə min ənsar Ey Rəbbimiz, sən oda saldığın kəsi rüsva edərsən, zalimların köməkçiləri olmaz Ey Rəbbəna, innəna səmiğnə munadiyyən İmani ən əminu bi Rabbikum fə əmənnə Rabbəna fəqfirləna zülubəna və kəffir ənna səyyətina və təvəffəna məl əbrar Rəbbimiz Həqiqətən biz Rəbbinizə iman gətirin deyə imana çağıran bir kimsənin çağırışını eşidib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 İnnəkə lə tuxliful miyad Ey Rabbimiz, öz elçilərinin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət günü bizi rüsvay etmə şübhəsiz ki, sən vədindən dönməzsən Fəstəcəbə ləhum Rabbuhum و ضيع عمل عامل منكم من ذكر او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 لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, mənim yolumda əziyyətə dükar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin əlbəttə təksirlərindən keçəcək və onları ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. Bu, Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat, Məhz Allah yanındadır. La yəğurrən nəkə təqallubu Ləzine kəfəru fil biləd. Qoy kafirlərin diyar və diyar Gəzib dolaşması, Səni aldatmasın. Mətəun qalilun, Sümdədə Məəvəhum cəhənnəmu və bi' Bu, az bir mənfəətdir. Sonra isə onların yeri cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır.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 Ola ikələhum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sarihul hisab Haqiqatan kitab əhlindən elələri də var ki, Allaha müti olaraq həm Allaha, həm sizə nazil edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə iman gətirir.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 İzmirun və sabirun və rəbidun və attəqun Allahə, ləalləkum tüflixun. Ey iman gətirənlər! Səbredin, dözümlü olun. Sərhəb boyu növbə ilə keşik çəkin və Allahdan qorxun ki, Bəlkə necə tapasınız?